emra bad vazdojm me kët libr madhashtor te authorit imam al-barbahari rahimahullah librin shrhus sunna me shpjegimin e seh rabbi ibn hadi al-madkhali hafidhahullah ka thon jemi n pikën 69 ku ka thon autori rahimahullah wa'lam annahu la yadkhulu la yadkhulu al-jannata was la yadkhulu al-jannata ahadun illa birahmatih do thot diye se wa'lam annahu la yadkhulu al-jannata ahadun illa birahmatillah diye se xanet nuk hi askus uh, per asje per vetse me msirane allahut do mtan secili che hin hyn xanet هين وثم مشيئه الله سبحانه وتعالى ولا يعذب الله احدا الا بذنوبه ذت ذا سيلين سيلين اللي ادنهم الله ادنهم وثم بر مكاتت هي بقدر ذنوبه عسقبا مكات ولو عذب اهل السماوات واهل الارض بر برهم وفاجرهم e habdhum ghayr zalimin lahum edhe nëse Allahu i dënon të gjithë banorët e qeveve dhe të tokave, edhe bamirësve edhe kriminalëve, edhe kri, bamirësit edhe kriminalët, të gjithë ata do të kishte dënuar dhe nuk do të ishte në atë rast Allahu i padrejt, do të thotë nuk do të kishte pas padritsi aty. La yajuzu an yuqala lillahi tabaaraka wa ta'aala innahu zalim nuk lejohet mi than Allahu subhanahu wa ta'ala tabaaraka wa ta'aala nuk lejohet asnjher mi than se asht i padrejt thot wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu thot uh, i padrejt ose padrejci si ban ai i cili merr diçka qe nuk osht e ti kur se thot wallahu jalla thana'uhu Lëhul këllku vë lëhul emër, kurse Allahut i përket i, i, i takojnë të gjitha kryesat edhe ati i takojnë urdhri edhe gjithë qështja. Vë lëhul këllku hu, vë dëru dëru hu, edhe të gjitha kryesat janë vetëm kryesat Allahut edhe shtëpia dhëtë dhëtë dhëtë dhëniaja edhe khirejtë të gjitha janë të Allahut. Pas të e ka përmenda jetin, la ju s'alu amma je fa'alu wa hum ju s'alun, dhe thotë, Allahu nuk pëjtët për azja që ban, kurse ata do të pëjtën. Dhe thotë, wala ju kalu lima wa kejf, dhe thotë, nuk thuhet për vejprat e Allahu të pse, edhe nuk thuhet si. E, la jedkhull ahadun bejnë Allahi vë bejnë khalqi hi, askus nuk gudzon të hyjë mes Allahut edhe kryesave të ti. Du më thënë askusht nuk mundet me, me hynë si gjykues mes Allahut edhe kryesave të ti, për me caktu se që ka ban me ba Allahut edhe që ka nuk ban me ba. Ajo është qështje që ka nuk i përket askujt, e gjithë qështje i përket vëtëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Në të thëtë në këtë pik, ka thënë autorit diçka, që është shumë e vërtejt, edhe është përshkrim i realitetit. Ka thonë në fjallin par, e parë, wa'lem enne hulaj e dhkulu ahadun el gjennet e ilabi rahmeti hi, dhe thëtë se askus nuk mundet me hinë gjennet, përvec se me mëshiren Allahut. Edhe kjo është diçka e vërthetuar në Kurana dhe në Sunet, si ka thonë për nga meri sërallahu aleyhi vësillem, Lejn, lejnju dhkila ahadun ameluhu el gjennet. Askand, nuk mundet me shti puna e ti në gjennet. Dëmë thënë, asë skënd, nuk dhe të fusim në gjennet veprat e ti. Kam thonë sahabet, wala enteja Rasulullah, asë ty, asë ty, dëmë thënë, ojë dërguari Allahut, nduk e ditë se për nga meri sallallahu nësillim, e, qëfar pun më dhështore ka bërë, dhe qëfar e, si e ka realizu e, pozitën e roprisë, E prapozitën e përulljes në dajë Allahut subhanahu wa ta'ala, më i përsorë suri i kryesave të Allahut, në kitë aspekt ka qenë i tërguar i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe prandaj sahabët pasi ka thonë pengameri sallallahu në sallem se askus nuk do t'hin gjennet me vej pra të ti, sahabët i kanë thonë, a asti jo i tërgumi Allahut. Ka thonë pengameri sallallahu aleyhi wa sallem la vëla <coughs> anë dhe thët asë unë nuk hinë gjenët përveb ose me vej pra të mija, illa e një të gëmme dhe një Allahu bifadlin më rahme, përveç nëse Allahu dhe që të më kaploj me mirësinë dhe mëshirën e ti. Dhe thët se Allahu subhanahu wa ta'ala përvej pra të mira ishë përblenë robrit e ti, edhe i shumfison veprat e mira. Se cila vepr shpërblehet sa 10 fisi i asaj, edhe deri në 700 herë. Më thënë, 700 fisi, ose 700 herë stohet vepra, edhe për disa vepra, ose për disa njerës, edhe më shumë se 700 herë. Deri në, dhe më thënë, som fisime të shumta. Pra all, e gjitha kjo është mirësi dhunti edhe dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala, nuk është shpërblim ose nuk është, domethën, pagim, pagesë për veprën që ekë bër. Ëh, edhe kjo është diçka e njohur prej teksteve të Kuranit ose të Sunetit. Ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vësillem Se një njëri që ka avuru Allahun Panderpre 80 vjet Kur do të mirët përgjiku Të Allahu subhanahu wa ta'ala Do të thotë Allahu Futën i robin tim në gjënet me mëshirën time Aj do të thotë me vejbrat e mija ozot Atëherë Allahu do të akthej Edhe do të Do të amase dhe më thanë vetëm mirësin e shikimit në krasim me veprat e ti që ka i ka po për të dhe të vjetë, edhe kur të vijhet shikimin nga një në anë e peshores, i flituron e të veprat tjera, dhe, dhe, dhe të gjitha të veprat nuk e, barazohen edhe nuk mund më krasu, vetëm me nja prej mirësive të Allahot. Edhe atëherë, ju thotë futeni në zjarë, dhe të robin tim, me veprat e ti, dhe thotë se me ato vepra nuk ka meritu ma te për sësa dënimin në zjarë. Mirë pa të hera e kërkonë mëshirën e Allahut edhe Allahut e fut në gjënet me mëshirën e ti. E, nuk ka mundësi pra njeriu të kërkoj në diçka të Allahut si merit me veprat e ti. Dhe më thënë nuk e shti njeriu me veprat e ti, nuk e shti në bërgjë Allahut të duhet me shpërblyer me xhennet, edhe nuk ka drejt njeriu me kërku ose me prit që Allahu në në mënyrë domosdoshme ta shpërblyejë. Kjo është një prej devijimeve të mutazilive, të, të cilët kanë thënë se Allahu e ka obligim me shpërblye atë që bën vepra të mira, sikur që ka edhe e ka obligim me dënuat që bën vepra të këqija. Thotë për asnjërrën nuk është sakt asprat çe bën vepra të këqija, Allahu nuk e ka obligim me dënou. Edhe siç e dim, thotë nëse është shirq ose kufër ndaj Allahut, Allahu ka treguar se nuk e nuk e fal atë. Edhe nëse janë mëkota të tjera pas shirkut ose më poshtë shirku, atëherë Allahu ja fal kujt doj. Kujt doj, nëse do e fal. Nëse do domethan e dënoën për veprën që e ka bër. Mirpo nuk merr dënim të përshtatshëm një njerëz që nuk ka vdekme shirq. Ë kurse njeriu nëse punon në jetën, gjithë jetën e tij për të bërë vepra të mira, nuk ka mundësi ë që ti ti pagojë të mira që i ka dhënë të mirat të cilat jaga dhënë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Prandaj për nga meri sallallahu alaihi wa sallem, në gjatë lutje së ti i ka thaun, la uhësi thëna en alejk, ente kema ethnejte ala nefsik, dhe thëtë unë nuk nuk e kryjëj dot falenderimin dajteje, ti e ashtu si e ke lëvdu vëtë vetën. Dhe thëtë njeri unë nuk mundet as me fjal, as me vepra, nuk mundet me cunë venë, falënderimin e plot për dhuntitë që ja ka dhënë Allahu, edhe nuk mundet as së si do të thotë ti paguai ato që dale prej borxit. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Do të thotë nëse mundoheni ti numroni mirësitë e Allahut, nuk mund ta përfundoni numrimin mirpo njeriu është i padrejta dhe mohues i madh. Ë prandaj do thotë kjo është akidia e lusono aljamaa. Edhe ky është realiteti. Tham se që vërteton, e, që vërtetohet me Kur'an, vërtetohet me Sunet, edhe vërtetohet me e, kuptimin e drejt, logjikën e shëndosh se njeriu nuk ka mundësi me veprat e tij të bëjë diçka me të cilën e, e obligon ose e detyron Allahun subhanahu wa taala që ta shpërblejë sepse vetë ekzistimi i ti, tij në sens është dhunti për Allahut, Allahu e ka kriju atë kur nuk ka qenë asgjë. Prandaj nuk ka mundësi të i paguaj asnjëherë tmirat e Allahut. Mu'tazilit çka kanë thënë mbaz sa ajetit udhullull gjenët e bima këntum të amelun, pra hyni në gjenët për veprat që i keni bërë. Kanë thonë se këtu kjo bë, në gjuhë në rabë, bima, të bëja, në gjuhë në rabë ka kuptimin edhe të pagesës, ose të qmimit, si me thonë. Do të të për vej pra që i keni bërë, kjo është shpërblimi ose qmimi për ato që i keni bërë, pra gjeneti. Hyni në gjenet, për vej pra që i keni bërë, thonë mu të zilit se kjo është si e, pagim i barabartë, dhe të përvlerën e vejprave. Mirë po, kjo nuk është e saktë, se bëja këtu në këta jetë është me kuptimin e shkakut. Dhe të të hyni në gjenet për shkak të vejprave. Pra sh, vejprat, janë shkak që Allahu me mëshiren e ti me a dhuru njeriut gjënetin më thëtë ati që ka bërë mirë prandaj më të zilit më thënë për shkak të moskuptimit tyre, për shkak devimit edhe ignorancës që i kanë lidhje me shëriatin Allahut edhe ignorancës që i kanë personetin e pengamirit sëllë Allahu A.S. i kanë i kanë shtërëmbu cilësit e Allahut, i kanë shtërëmbu, i kanë krasu, i kanë barazu cilësit e Allahut me cilësit e kryesave, gjithashtu edhe i kanë barazu veprat e Allahut me veprat e kryesave. Dhe të, të kryesat, ka diçka që dikush mundët me shti di kanë bordës me një veprë që ja banë, mirë po kjo nuk është e, e krasueshme me veprat e... Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka diçka me të cilën njëriu mundet me shti Allahun në bërës që pa tjetër tja shpërbleje me gjennet. Dume thonë se e, ajo shka je pa Allahut si shpërblim ashtë vetëm mirësi edhe dhunti dume thonë dhurat prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe si që thuet në shumë ajete edhe në shumë hadithe se veprën se cilën të mirë, se cilën vej për të mirë, Allahu është përblenë, dhjetë herë, dhjetë herë ma shumë, ose e, derin 700 herë, edhe shumë herë ma shumë, sa do Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse, e, pra, dhe me thanë se në gjënetë, mundet dikush me hi vetëm me mirësinë dhe dhuntinë Allahut, me mëshirën Allahut, kurse në dënimë, në gjëhenemë, ka mundsi dikush me hi vetëm me drejtsinë e Allahut sepse Allahu nuk i bën pa drejtsi as kujt që t'i japë dënimin më shumë sesa e ka bën veprën. Pra, mirësinë dhe shpërblimin Allahu ja ston atij që bën vepra të mira, sado Allahu subhanahu wa taala kurse dënimin ja jep të barabart me veprën që e ka bën njeriu. Nuk ja nuk ja ston as pak. Kur që shumë njerëzve, edhe ja u pakëson, edhe shumë për e tine ja falë krejtësisht. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, inë Allah e laja dhlimu mithkale dharrë, dhe thotë sa Allahu nuk banë pa drejtësi asa grima. Dhe thotë, pa marë parasys se sa vepër dvogëllë ose të madhe njeri u e banë, nuk i banë pa drejtësi Allahu në ta, nuk i ale dhe thotë dënimin që tjetë e ma më i madh se sa vepra që e ka bër. Po ashtu ka thënë: "O me Rabbukë bi dhallamin lil 'abid", pra Allahu nuk është i padrejtë ndaj robërve të tij. Ë do thot nëse kur Allahu i dënon mosbesimtart, i dënon me drejtësinë e tij, i dënon vetëm për atë që e meritojnë. Edhe nuk e dënon asë njëherë Allahut i kanë pa, pa e pas meritu atë dënim. Në gjithashtu edhe ata që i kanë bërë mëkate edhe kanë kundrështu urdinë Allahut, i kanë shkelë ndalesat e Allahut kështu me radhë, Allahut i dënonë aqë sa e kanë bë mëkatin edhe sa e kanë bë shkeljen. Pra nëse bëhet fjalë për dënim, dënimi nuk je pëtë maj madhë se vejpra, por dënim, edhe nuk është që pa tjetër Allahu ta dënoj atë që ka bënë të keqë, nëse nuk është kufër, ka mundësi që t'ja fale krejtësisht ose t'ja zvëgloje dënimin. Pra nuk i bënë pa drecësia skujt duke ja shtu dënimin bi vepra që i ka bërë, kurse atyre që bëjnë mir, Allahu me mirë, Allahu ishë përblen me dhuntit e ti, ma shumë se sa vepra që i ka në bërë. Pas të e ka thonë këtu autori gjithashtu, u e lehu addhëb Allahu ahle sëmavati u ahle al-aradin, dhe thëtë nëse Allahu i kishtë dënu të gjithë banorët, e qieve dhe të tokave, bërëhum u e faqirahum, qofshin ata bëmirët sëse kriminell, addhëbëhum u e hua gajru dhalimin lehum. Pra do të i kishtë dënu ata me drejtsi, prapë, nuk nuk nuk nëse të gjithë i kishte dënuar edhe bamirsit, edhe keçbërsit, të gjithë ata do të kishte dënuar pa u bër padrejci atyre. Ëh, ka thën Ibn Qayyim rahimahullahu an lidhë me këtë se një prej emrave të Allahut është emri El-Munim. Do të thon dhurues ose dhënësi dhuntive. Domethën se të gjitha vëndit me të gjitha llojet që vin, të cilat nuk mundi numëroj kriesat, pa të gjitha kriesat nuk i numrojnë dot të mirat e Allahut që ua ka dhënë natyrë, sepse vetë krijimi i tyre është mirësi e madhe për Allahut që nuk mund ta falenderojnë. Ajo që Allahu i ka bë, gjallë edhe që mund të flasin, gjithashtu është vëndit për Allahut. Ajo që Allahu ju ka dhën dëgjim, shikim, mendje, gjithashtu është prej mirësive të Allahut. Ajo që jo ka mundsua Allahu ti arrin llojet e ndryshme të rizkut, të furnizimit, edhe ato të mira që sfrizojnë, të të gjitha janë në vullti prej Allahut. Ajo që Allahu u ka dërgu pejgamberë dhe libra me të cilat Allahu ja to tot ju kanë ka detyrë për vetveten e tij, për emrat dhe cilësitë e tij, për veprat e tij, gjithashtu është mirësi edhe dhuntip për Allahut subhanahu wa taala. Ajo që Allahu ja ka mësonu krijesave pra që ta përmendin Allahun, ta duan, ta njohin Allahun me zemrat e tyre, gjithashtu është dhuntip për Allahut. Ajo që Allahu i ka mbrojtë pasi i ka kriju, do thotë i ka bë të mbrojtur që mos të dëmtohen edhe mos shkatrohen. Gjithashtu është vanti për Allahut e plotësimi i interesave dobive të njerëzve ose të krijesave në përgjithësi në çdo moment, në secilën ditë e me edhe në aspektet më të vogla, më precize, edhe në aspektet ma, ma dhe më madhështore, do të thon gjithmonë kresave ju vinë të mira edhe mirësi për të cilat ata thasë që mendojnë për vete, po ato gjithai ë kujt për për ato të gjitha kujdeset Allahu subhanahu wa taala edhe gjithashtu edhe kjo është një mirësi e madhe Allahut, ajo që Allahu i ka drejtuar ve i ka udhëzu për rrugët e shpëtimit edhe rrugët e mirësisë në çështjet e dunjas edhe në çështjet e ahiretit gjithashtu është dhunti për Allahut. Dhe të të mi përmend të mirat e Allahut në detaje, njën nga njën, është diçka që njëriju ose krije sa në përgjithsi nuk ka mundësi me mëri. Dhe të vetëm e, përmendja dhe nëmërimi atyre të mirave është diçka që nuk mundet krije sa me arrit. Ëh edhe vetëm kjo është e mjaftueshme që ta kuptojë njeriu se sa shumë janë të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Ekrás kët këtynë, pra duhet me ditë njeriu me kuptu se nuk ka ndonjë vepër me cilë taj shpaguhe, dhe të cilët ai shpaguhet, thotë e lan borxën e tij, edhe pas sa që të ketë vepra me cilat mundet me kërku shpërblim për ta. Dhe thot, të gjitha veprat shka i ban, nuk mundet me la asë një pjesë prej të mirave të Allahut subhanahu at'ala dhe nuk ka vej për me cilën a i mundet me kërku pran në mënyr obliguese, nuk mundet me kërku diska si shpërblim për ta, se normalisht ne e kërkojmë shpërblimin Allahut, i lutemi Allahut që me dhuntit e ti, më na dhon shpërblimin, mirëpo nuk ka ndonjë vepër me të cilën ne mund të kërkojmë në mënyrë obliguese për Allahut që më na dhon shpërblimin për atë vepër. Ka thënë Anas ibn Malik, rahimahullahu. ë Ka përmend një hadith që në realitet pra që transmetohet nga Anas ibn Malik. Mirë po, është i dobet, ka thënë Shekull Albani. Si hadith, të më thënë ose transmitim prej Enes Ibn Malik, radhi Allahu anhu, është, nuk është i saktë, mirë po, kuptimi është në përpudhëshmëri me këtë që u tha, dhe tëtë me ajetet edhe me hadithet që janë sahiha. Ka thënë se në ditën e gjëkimit, Allahu i jepë robit ti e tij tre regjistra. Edhe në njërin në në njërin prej atyre regjistrave janë ëh mëkatet e, më e tij, në njërin janë veprat e mi, kurse në tjetrin janë veprat e mira. Ather Allahu urdhëron që të cilët vuntia më e vogël që ja ka dhënë robit, edhe eh uh, vjen sillet ajo vundti edhe për bin të jefat uh, regjistrin me veprat e mira. Pastaj uh, pastaj thot uh, Robi, o Allah, pasoj madrin dhe larçin tënde, nuk un nuk e pas kam paguajt çmimin tim. Do të thon at çka Me e me të cilën më ke obliguar dhe më ke dhënë mirësi ekso më rad, vetëm atë nuk e kam paguajt. Kurse më kanë mbetë tash edhe dhundit të tjera, edhe më kanë mbet edhe shum mëkate. Ather thotë nëse Allahu jado të mirën në robët e tij, i thotë o biri Ademit, un ti kam sumfisu të mirat e tua, edhe ti kam sly të qçihat atare ta kam ta kam dhën mirësin time dhe ta dhe ti kam dhën domethën shpërblime për veprat të tua do thotë kjo është tham si hadith është i dobët mirëpo përfshin disa çështje që janë hadithe sahiha sikur rasti me atë njeriu që ka bën ibadet 80 vjet domethën se njeriu me veprat e tij nuk mundet me la vetëm një të mirë prejtë mira e të Allahut. Atëherë kumë betën të mirë atë të tjera, që nuk ka mundë si asmi në umru, atëherë kumë betën edhe gjunahet që i ka të shumëta, dhe me thanë se njeri u nëse mbështetet në veprat e veta, atëherë e prejtë vetëm shkatrimi edhe dëshprimi. Mirë po, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, qëtë nga përfshime, mirësin edhe mëshiren e ti. Pas ta i ka thanë në autori Rahimahullah, La juzuën ju qala lillahi tebaraka ve taala inohu zalim. Pra nuk lejohet të thonë për Allahun se ka bën padrejti. Edhe kjo është diçka e dukshme dhe e kuptueshme. Sepse thot inema yuzlumu inema yuzlumu men yakhuru ma laysa lu. Do thot padrejti banaj kur merr padrejti ban dikush kur merr diçka që nuk i takon. Ajo është padrejtia. Kurse Allahu e i larczuar atij i përkasin të gjitha krijesat edhe e gjithë çështja i takon vetëm atij. Të gjitha krijesat janë krijesat e tij, edhe vendi ku rrin krijesat është vendi i tij. Kjo tham tha, tha nuk ka dyshim, si ka thënë Allah subhanahu wa taala. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, do dhe thënë Allah nuk bën padrejtia sa grima. Wa enta kuhsanatan ju daifha, wa ju ti mille dunhu, e gjeran adhima, për nësë dikuz ban një vej për të mirë, Allahu e shumë fisona ta, edhe jebë për ta prej ti, pra shpërblim të madhë. Uh, Dume than, wa ju ti mille dunhu, e gjeran adhima, pra Allahu jebë prej ti, prej dhuntivet ti, shpërblim të madhë. Gjithashtu uh, dhe në ajetin tjetër që e përmendëm maheret, wa ma rabbuka bi dhallamillil abidh, dhe thëtë se Zotit nuk është i padrejt ndaj robërve të ti. Në hadith këtësi, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Ja i badi, inni harramtu dhulme ala nefsi, wa gjaaltu hu bejnëkum mu harramen felata, dhal felata dhalemu, o robrit e mi, unë ja kam dalu vetës si me padrejtsin. Dhe më thënë, ja kam bë haram padrejtsin vetës time. Ja kam dalu vetës që mi bë padrejtsi dikujtë, Edhe padrecine kam bërtë të ndaluar në mesin të uaj, prandaj mos bëni padrecini. Të më thonë me gjithat se të gjitha kriesat janë vetëm të Allahut, edhe ai nuk përjetet për çka bën, edhe askus nuk mundet mi upërzi në pustetin e ti, për Allahut i andalon ose obligon vetën çka dojë ai. Edhe padrecia është diçka që Allahut ja ka ndalu vetës edhe ka bëtë ndaluar mes kriesa vetë ti. Edhe padrecin e kam bërtë të ndaluar në mesin të uaj, Kjo është ajo në të cilën kanë ra shumë prej njerëzve të devijum Të cilët mendojnë për vetet të tyre Se meritojnë diçka të Allahu Edhe se Allahu nuk ja ka dhënë ata që, atë që ata e duen Kështu që kanë mendim të keqë për Allahun Edhe flasin fjallë të këshia me të cilët humbin në dunja dhe e khiret